Ремінь зняв з нього кобуру і шполеним револьвером і пошпурив йому під ноги. зайно всі чотири вітри. Гаркнув, а сам з місця не зрушився і, тамуючи собі лють, дивився, як шпола, погавши секунду, зігнувся, схопив кобуру і кинувся бігти на умання вздовж русла ріки. Він спотикався, падав, вставав, біг далі, вниз і аж там, де каньйон закінчувався, і, прориваючи заслону, Каламутного неба випускав на простір набухлу весняними водами ріку, там зупинився шпола і знав Василь, що він далі не ступить і кроку, не зважиться вийти у відкритий світ, в якому для нього місця вже немає, де з двох боків чигає на його душу неминуча покара за подвійну зраду. Сірий Сулаєц довго стояв. У проймі каньйону, а Івасиль чекав на те, що мусило статися. Він мав вернутися до своїх, упевненим, що ворог більше на світі не живе, та не міг знати, що в цю хвилину в просторій долині, по якій трьома рукавами розлилася пістинька, аби ушелені між двома горбами, які ледь мріють на обрії, знову злитися купи і увійти ще глибше, Микитинський каньйон, що в цій благословенній долині виріс перед шполою золотоверхий собор, навпроти якого звівся на баскому коні гордий гетьман з боловою, котрою розбиває надрузки крицю йорданського неба. І йде майданом нещасленне військо, і злітає в небо, і лопотить-лопотить у високості немов крила голубів, має осені жовтих прапорів. Тисячоголове море вітає розкотисними вигуками «Слава, слава, слава, українське військо!» Попереду їдуть на ворних конях головний отаман і полковник Шпола. Маленький хлопчик обіймає маму за шию, тулиться до її груди, які пахнуть медовою кутею, і питає «А де татко?», де, татко? «А он там попереду, синочку», – показує мама пальцем на дві постаті вершників, що вже ховається за пам'ятником гетьмана. і гордість і тривога чуються у словах матері, та врешті стремтів її голос, бо вже зникли вершники з овиду. І це видиво зникло з передучей полковницького сина, і ніщо на тому місці – у видаленні над рікою більше не з'являлося, бо кривавого видава, вчиненого власними руками, не впускав шпола перед свої очі, жадав кад в останню хвилину з'єднатися із своїм благородним началом. Не міг знати Василь, що примарилося в цю мить найтяжчому його ворогові, та й ніколи не повірив би, що подібний просвіток можлив у зрешатованій злочинами душі. Та враз почувся постріл, а з ним водночас зник і зброя каньйону сірий сулет, і тоді зм'якло Василеве серце від думки, що таки залишилося в душі злочинця, одробина честі, виміряна часом польоту револьверної кулі здула в скроню. Василь ще трохи постояв, а потім довго вибирався з глибокого каньйона, поки ступив на стежку, що вела на Белебень, до Тети Ганни, Уйшов до хати змучений і занепалий. Бачила Ганна, що тягар партизанського життя надто трудний для юнака, а у її очах затінився жаль. Вона подалася до хлопця, хотіла його по-материнськи пригорнути, та Василь відступив, поклав автомат на бамбетель і проказав сухо. «Хочу помитися і чогось перехопити, цілий день не їв». Поки Ганна наливала води в цебрик, він розглядався по кухні і водно зупиняв погляд на дверях, які вели до світлиці. Ганна догадувалася, кого він шукає, проте мовчала. Ліда, як тільки зачула кроки в сінях, шепнула до господині. «Я буду там. Скажете йому, як оготиється, щоб зайшов». Знала Ганна, на що зважилася дівчина, і подумала, що весільний подарунок доведеться їй завтра віддати на подружнє щастя. На дворі смеркло, у вікно заглянув щербатий місяць, а Василь сказав теті, щоб не засвідчувала каганця у потемках повечеряв, і аж тоді спитала Ганна. «Ти вбив його?» «Він сам себе вбив», – відказав Василь таким тоном, що Ганна більше не зважувалася допитуватися. Довго мовчав і врешті витиснув із себе два слова, в яких прочувалася тривога. «Де Ліда?» Ганна кивнула головою в бік світлиці і мовила коротко. «Там вона, чекає на тебе». Василь схопився з лавиці і з докором глянув на тету. «І ви й досі нічого не сказали?» "Заспокойся, Васильку, вона чекає. Про що тут уже говорити?» У світлиці було... Сутіношно. В напівтемряві Василь побачив білу вілу, що стояла на тлі вікна край ліжка. Її постать була лискуча, і в місячній промені зійшов голоса з нею, утворюючи довкола силуету примарний світляний овал, з якого віла прагнула вихопитись. Проте йшла разом з ним до Василя, і він побачив на своїх простягнутих руках блідий відблик того сяєва.